Schauen wir nun auf die Folie 2. Hier verläuft die Kurve in Sprüngen. Das heißt, Können entwickelt sich sprunghaft, nach einem immer ähnlich ablaufenden Schema. Warum ist der Unterschied wichtig? Die unterschiedlichen Prozesse zu kennen, bedeutet, das, was passiert, zu verstehen. Sich in ein Fachgebiet einzuarbeiten, ist am Anfang sehr mühsam. Das hat mit der Arbeitsweise des Gehirns zu tun. Den Sprung auf eine neue Könnensebene wagen wir dann, wenn ausreichend Wissen vorhanden ist, also ab dem Zeitpunkt, an dem der Wissenszuwachs exponentiell verläuft. Wenn also die erste Wissensbasis erarbeitet ist, geht es an den ersten Könnenssprung. Man springt sozusagen von 0, also ich kann etwas nicht, zum Beispiel ich bin noch nie ein Auto gefahren, auf Eins. Ich kann etwas grundsätzlich, zum Beispiel ich habe gerade meine erste Fahrstunde hinter mir und bin Auto gefahren wenn das alles nur so einfach wäre.